Книга Буття Розділ сороковий Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем – єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря – і віддав їх до ув'язнення у дім начальника Варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник Варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. «Чого ж бо ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому, «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них каже, «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому, «В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони». І як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф. А пояснити то так. Три пагони – це три дні». За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад, на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни». Та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа. А мені снилось три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові. Йосиф же відповів а пояснити його так. Три кошики – це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося. Третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному під чашуму, та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду, подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього».